І вона конкретизувала. «Ми ще й якусь систему виробили, не розгубились. Документи, обручки, годинники – все у поліетиленовий мішок. Потім, коли вже Тетерві опинилися, побачили, що лишився один бікс, який ніхто так і не розшукував. А ми сортували. Парт квитки в міському, особисті цінні речі паспорти в МВС – усе описували, хоч обстановка така була, що голова обертом ішла». Інна притишена ловила кожне слово – а що цікавили її не лише медики, а й потерпілі, вона знову тихенько торкнула руку медсестри. Ви не пригадаєте, хто вас найбільше вразив із пацієнтів? Що запам'яталося особливо яскраво? Знаєте, як спалах буває освітить, вихопить з темряви щось, аж здається нереальним воно. Подумайте, будь ласка. А що ж тут думати? Неля Фрідріхівна Мальцева. за терапії. Подзвонила нам, що особисті речі залишали, значить, у себе, бо фон скажений, немислимий. Ну, ми взялися усіх до нитки роздягати, мити. Я вже, як машина, все робила. А в самої з думки не йде, чому це самі військові? Де ж зміни? Станційні, цивільні, де? Не вже загинули? Ми ще ЧАЕС обслуговували, наші вони. І так от руки одне роблять, а в голові своє. Де ж вони? Що з ними? Де вони? Що з ними? Побігла б туди, подивилася, може б кого знайшла, але куди бігти? Почманіли так надривалися. Нікому ж було працювати, хто на дачі, хто де. І от я роздягаю їх, а привдягати вже немає що. То так напівголих обкутую простирадлом і на ліфт везти по відділеннях. Стоїмо саме біля ліфта, коли чую щось не так. Якийсь наче шум, гомін. А то по напівтемних сходах хворі, які в нас лежали, ну, хто міг ходити, звичайно, спускаються теж, хто в чим, хто як, хто сіне, плече, сусіда спираються, така вервечка, як птахи підбиті, одні вгору на ліфті, а ті вниз по сходах. Сказали їм, попросили усіх, хто ходити може, іти додому, бо потерпілих ніде було вже класти. І щоб ліфт не займали по сходах. Це ж і ліфт на той час уже добряче брудний був, точно. Тільки зараз мені це, на думку, спало. Ми дзвонили печериці, начмеду. Що ж це коїться? Люди горі від нас ідуть по відділеннях, адже на станції колосальна укладка на кілька тисяч. То десь так о восьмій ранку люди вже переодягнені почали йти. Та, боже мій, ви уявити собі не можете, як це кривдно, що начальство не попередило нас про експеримент. Якби ж хоч натякнули, що готуються там, ну, навчання якісь, нам би не довелося лихоманити серед ночі радіологічну бригаду шукати. Шість-сім лікарів відповідної кваліфікації у нас завжди на похваті в бойовій готовності. Люди все скрупульозно проробляють з почуттям відповідальності. Так то ж навчання, а це суща війна. Аварійна ситуація, усі бригади, лаборанти, промисловий санітарний відділ, усі були на ногах, на висоті були. Ми ж розуміли, де працюємо. Інна скористалася паузою, спрямувала розмову у конкретніше русло. Але ж незабаром почалася евакуація. І куди ви з хворими? Пізніше, вже 29 травня, ми з водієм, кривопішею, у поліську лікарню везли людей. А тут самому йому погано. Запаморочення, блювота, жах. Він за кермом блідий, як смерть. Люди хворі в машині, я не знаю, до кого кидатись, супроти божевільний рух, автобуси з евакуйованими, машини зі скотом, навільчу порожні камази, за свинцем женуть. Якраз поїзд прибув з вагоном свинцю, це ви уявляєте? Війна, війна. Я Кривопішу разом з іншими у прийомний покій здала, тут же й госпіталізували. А між іншим їх троє було водіїв від АТП-3, Шалагінов, Самойленко та Кривопіша. Це ті, хто тієї пекельної ночі у нас на швидкій працював. То про тих і не писали, і не згадували, їх не нагородили. Ніхто ніде не відзначив, хоч це мелюбих, героїчних, звісно, не забули. Та про це я пізніше скажу. А от ви питали про хворих. Послухайте, у нас на швидкій двоє лікарів лишилося, Дякунув та Дворяшин. То ми не знали, що з ними, де вони, довідувалися у лікарні. Там, кажуть, є двоє, Тинянов та Якимчук. Тільки після крапельниці можна було з ними говорити. Якимчук Олексій Сергійович завідував наркологічним відділенням. Я до нього пішла, а він тільки попросив. Вернетесь у Прип'ять, дуже прошу, не забудьте мою сім'ю». Інні вже передався цей нервовий тремт маленької жіночки, яка, здавалося, може оповідати до ранку. Хтось чужий, збоку спостерігаючи за балакучою та неговіркою з піврозмовницями, міг би подумати, що журналістка безсторонньо все, хоч би про що йшлося, пропускає крізь фільтри пам'яті, що їй достатньо будь-якої інформації, байдуже про кого, а вже потім вона систематизує, організує, відбере потрібне їй та на її думку найважливіше. До певної міри, може, так воно й було. Проте добре обізнана через розповіді Олеся з перебігом подій на станції тієї аварійної ночі, знаючи яких неточностей припускалися її колеги, як болісно реагували на це рідні, друзі, співробітники, Інна тактовно, але неухильно називала Тетяні Андріївні конкретні імена, запитувала, уточнювала. Кілька днів вона була під час зйомок фільму у Прип'яті, а днями режисер пообіцяв взяти її в Чистогалівку, де мали знімати могилу Шашенка Володимира Миколаєвича. Як вони тут кажуть у російській абревіатурі майстра